Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, bună dimineața. Uh, îi voi invita pe ascultătorii Europa FM să se gândească împreună cu noi la ceva extrem de important uh, spus de, uh, de în cioloși la mitingul pe care l-a avut duminică la Timișoara. În fața unei descărcări de ură din ce în ce mai mari, pe de o parte explicabilă, pentru că suntem în campanie electorală, mă refer la descărcarea de ură dintre taberele susținătorilor, dar nu numai, inclusiv dintre cei care susțin campania electorală, adică dintre politicieni. De aceea, în celălalt și-a simțit nevoia să spună un lucru fundamental. Le-a spus oamenilor care au venit pentru USR Plus la Timișoara că nu săracii sunt adversarii în această campanie electorală, ci de fapt sărăcia. Ca să-l citez... Sărăcia este dușmanul României a spus Adrian Cioloș și am încheiat citatul este pentru prima oară când Adrian Cioloși sau un lider al opoziției are curajul de a spune electoratului său că în niciun caz în niciun caz, cei care votează cu alt partid, în cazul acesta concret cu PSD, nu merită disprețuiți nu merită urâți nu merită desconsiderați doar pentru că au o altă opțiune politică. E destul de riscant să spui asta într-o campanie electorală bazată în bună măsură pe uh, detestarea adversarului și când încep să fii voturi așa, încerc să fii voturi așa, dar cred că este fundamental ca a spus-o și că e foarte bine că a spus-o. Ca să dau o singură cifră pe care de aceea celor n a rostit dar ea există. Doar unul din patru copii care se nasc în familii unde părinții, unde cei doi părinți, ambii părinți, nu au decât studii primare, reuștește să iasă din sărăcie toată viața lui. Dacă putem considera că sărăcia este determinată și de către Lene, deși nu e adevărat la nivel statistic, la nivel la milioane de oameni cât sunt săraci în România. Dar putem crede asta în privința adulților, dar nu putem crede asta în privința copiilor, pentru că acești copii nu au nicio șansă să practic încă din momentul în care se nasc în niște familii care sunt familii în care părinții nu au făcut școală decât până în clasa a patra. Deci trei din patru continuă să rămână în sărăcie din patru copiii, copii. Fați mă vreme toată viața lor. Și mi s-a părut important să, marchie, să marcheze mult spus. Dar să semnalez oamenilor acest lucru într-o campanie electorală extrem de încinsă, așa cum, cum spuneam la început. Sigur, putem avea păreri diferite de multe ori. M-am contrazis cu Vlad pe această temă în... În, în emisiuni, însă mi s-a părut de-a dreptul programatic, ca să răzesc cu în mare, un asemenea discurs venind din partea unui lider al partidului, al unei alianțe de dreapta, ca să spun așa. Mulțumesc foarte frumos, Cătălin Tolontan, pentru intervenția în această dimineață, în arena lui Tolo. Și uh, mai dai un minut, Zaf, Te rog, ca să sigur. fac o precizare apropo de inflație că în ceva mai devreme despre inflație și cineva, un ascultător, a spus că suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la inflație. Eu am zis că nu sunt sigur, l-am rugat pe Moise să-mi să confirme sau să-mi infirme. Moise a spus de departe cea mai mare, m-am uitat pe statisticile oficiale, într-adevăr în Uniunea Europeană, România are cea mai mare rată a inflației, în aprilie avea 4,1% în creștere de la 4%, înaintea noastră nu se află nicio altă țară din Uniunea europeană, ci doar una, două, trei, alte patru țări europene. Deci suntem pe locul 5 în Europa. Înaintea noastră se afla așa Turcia, Ucraina, Belarus și Rusia. Deci asta este ierarhia în acest moment din punctul de vedere al inflației în Europa. Turcia, Ucraina, Belarus, Rusia și România au cele mai mari rate ale inflației. Suntem pe urmele fraților noștri cum ar veni. să fie Arena lui Cătălin Tolontan La Europa FM